Què és i què està passant al Centre d'Internament d'Estrangers de Zona Franca? Entrevistem a l'advocada de Tanquem els Cies, Cristina Fernández. El Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona Franca ha estat des de la seva obertura objecte de denúncies per maltractaments, vulneració de drets i condicions infrahumanes. Els CIEs són espais on es priva de llibertat a persones per no tenir permís de residència i són part del Sistema Europeu de Control de Fronteres. El CIE de Zona Franca té una capacitat de 226 persones i es va obrir a l'agost de 2006, coincidint amb el tancament del CIE de la Verneda. L'any 2012 hi van passar més de 1.000 persones i la meitat van ser deportades. Des de la campanya Tanquem els Cies, s'ha denunciat reiteradament als centres d'internament d'estrangers, Cies, com a presons encobertes on es vulneren els drets humans i es tracta de forma discriminatòria a les persones. Arrel de la d'un intern, la LIC, al 3 de desembre, i d'agressions interns aquests passats mesos de desembre i gener, s'han realitzat nombroses denúncies judicials i mobilitzacions per exigir el tancament d'aquests centres. Entrevistem a Cristina Fernández, advocada de Tanquem els Cies i membre de l'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans. Bueno Primer, per la funció del CIE en el marc de les polítiques d'immigració, de llei d'estrangeria, de control de fronteres... Els centres d'internament d'estrangers són com una peça bastant clau a l'hora del manteniment del, del règim de les polítiques fronteres de la Unió Europea. Són la punta d'Elisaberg, allò més evident de que es t'està donant un règim de ciutadania diferenciat i discriminatori per la ciutadania autòctona, que mai anirà a un CIE, i per les persones amb nacionalitat estrangera que tenen la possibilitat d'anar al centre d'internament i de ser expulsades. Els centres d'internament eh, són els llocs això, de privació de llibertat, durant en el cas espanyol 60 dies, però en altres països europeus poden estar fins a 18 mesos, i és per assegurar el compliment de l'expulsió. Cada altra banda és una expulsió que no sempre es porta a terme, no sempre es compleix. Però el fet de passar pel centre d'internament també hi és una mena d'expulsió. És una expulsió a eh, no poder regularitzar la, situació, la, la teva situació, no poder tenir papers i, per tant, quedar igualment exclòs del règim de ciutadania de poder tenir drets eh, vinculats a tenir un contracte de treball, de poder tenir drets de ciutadania i estar una mica més a prop de l'igualtat entre, entre els ciutadans. I què és el que, el que ha fet també que des de la seva obertura, en el, el cas concret de la zona franca que tenim aquí, s'hagin doncs, produït i s'hagin denunciat tantes agressions, fins i tot morts, situacions de vulneració de drets estan pensats als centres d'internament com una cosa excepcional, com una cosa eh, temporal. La seva ocupació, el seu regim intern, també no està extremadament regulat i això fa que dintre es donin situacions mm, bueno, doncs com les que hem viscut, de vulneracions de drets. El director de cada centre és qui fa i desfà el que passa dins aquests centres. Un altre problema que es donin a aquestes situacions és l'opacitat que generen els propis centres d'internament. Per què? Perquè és molt difícil el contacte de la gent que està tancada amb l'exterior ja eh, només el cas de Barcelona el cas de Zona Franca físicament el lloc on està situat amb un polígon industrial després també el fet que aquest règim provisional i que la gent castellà està de passada o sigui, estan per aquests 60 dies i això fa que quan es produeix algun tipus de cas d'agressions de maltractaments o el que sigui la gent acaba sent expulsada eh, Qual és el fundament jurídic i de qui depèn eh, a nivell estatal? a nivell dels governs, d'un de organigrama de govern. Els centres d'internament d'estrangers estan previstos a la llei d'estrangeria. Estableix la llei d'estrangeria en la seva reforma del 2009, deia que en el termini de sis mesos de, de, el govern havia d'aprovar un reglament per reglamentar el règim intern, la quotidianitat del, dels dies. Estem a 2014 i aquest reglament encara no existeix. O sigui, que des de tanquem els CIES tampoc creguem que reglamentar allò que no hauria d'existir suposés cap mena de, de solució a les problemàtiques que s'hi estan donant, però sí que és un factor que ens indica primer la desídia total i absoluta del govern en què allà es doni una situació de garantia dels drets de les persones. Tots els centres d'internament de la set espanyol depenen del, del, del, del Ministeri d'Interior són eh, custodiats per la policia nacional, o sigui, són tant els que porten els temes d'estrangeria com els que custodien els interns, que això també és un, un, una queixa que ha posat de manifest el defensor del poble, per exemple, moltes vegades, i en la policia nacional no rep una formació específica per custodiar persones. Bueno, en relació també als, a aquests últims fets de, de desembre, gener, les agressions, que vau poder entrar no? com a advocades, eh, advocades de Tanquem el cis i parlar amb els interns? Una mica, doncs, què és el que us van explicar així de primera mà? Doncs, això? doncs eh, efectivament, aquests dies que han hagut aquestes, aquestes, eh, aquests fets, com a advocades eh, sempre, en, en teoria, sempre podem entrar a entrevistar-nos amb els interns i això va ser no, és, no ha estat sempre així, sinó que ha estat des de que i el, el juny d'aquest any passat el jutge, el jutge de control del centre d'internament va dictar un auto on va dir que els advocats tenien horari lliure per poder entrar a visitar els interns que nosaltres eh, diguéssim, que no calia una designa prèvia per poder anar a visitar algú, perquè sinó el que passava era que, per exemple, venia una persona trasllada des de Melilla, des del, des del Ceti d'Allà, que acaba de saltar la valla, el traslladant a Barcelona aquella persona deia que volia veure un advocat i et deien que com que tu no eres l'advocat designat sinó que l'advocat d'aquesta persona era el que tenia Melilla, no el podies visitar per sort, doncs, bueno, doncs la intervenció d'aquest jutge de control va fer que això canviés i ara es, els advocats i advocades podem visitar qualsevol intern, i això és el que vam fer aquests, aquests dies, i el que bé, hem estat intentant eh, parlar amb la gent que, que havia localitzat una mica a través de la comissió de, de visites de, de Tanquem els dies, que havíem de que havien patit agressions o que havien sigut testimonis d'aquestes agressions. Bàsicament, el que hem tractat és de recopilar els fets de cara a construir... Bueno, a, a posar-ho en coneixement de, del jutjat de guàrdia i, i denunciar ho sí, Bàsicament, doncs, el que ens han relatat va ser que va haver-hi ha uns, uns incidents a, a les dutxes el dia 31 a la tarda i que arrel d'això... Eh, els interns van protestar i es va donar a l'entrada dels antiabalots a dintre del, del centre d'internament allà uns altres interns també van ser agredits de, pels antiabalots i que després la situació d'atenció va durar uns dies més, en què van continuar presents els antiabalots a, a dintre del CIE i que hi havia una gran pressió sobre els interns, que en cada moviment, si una persona deia si volia anar al lavabo, era acompanyada per quatre o cinc policies i havia, es va mantenir aquest clima d'atenció. En relació a doncs, bueno, totes les denúncies que heu fet, mobilitzacions que hi ha hagut, ja, bueno, de fet ja fa un any, quan arrel de la mort de l'Hidrissa també va, va haver una important mobilització i visibilització del que estava passant a CIE i es van aconseguir algunes coses. Fè, aquestes mesures fins ara, no? que, que és el que han aportat, i d'ara endavant, les noves mesures que han posat els jutjats de control, com les valores... Bueno, doncs, tota, o sigui, anem passet a passet, no? o sigui, els objectius de la campanya Tanquem els, els dies és tancar-los, arribar a denunciar dels centres d'internament, però també aconseguir les millores que siguin possibles per, per la situació de, quotidiana que viuen els interns els dies. O sigui, nosaltres estem molt contentes de, de que els jutges facin la seva feina i, i que dictin, hagin detectat aquestes eficiències i que hagin posat algunes mesures per, per solventar-les. Ho volem tot, volem el tancament dels dies perquè creiem que aquestes institucions no haurien d'existir perquè no hi ha d'existir aquest, aquest règim de fronteres, aquest règim discriminatori i, i injust que, que suposa aquest tipus de situacions, però ens alegrem i, i seguirem treballant perquè es aquestes millores perquè bé, doncs, si ara en el darrer auto d'interlocutòria de, de, de del, del jutjat de control s'ha aconseguit que les visites puguin realitzar-se sense mempares, doncs em sembla que per les famílies que es troben amb la situació de que un, un el seu, el seu membre d'aquesta família, el pare, germà o parella o el que sigui, sigui expulsat, doncs la possibilitat de, de no haver de veure's una vegada a través d'uns vidres i uns telèfons que no se senten, que, que no et pots tocar, doncs és un, és un pas endavant que es millori el tema de l'aigua calenta també és un pas endavant i que, que s'avisi també als, en, en cas que la direcció del centre estimi que han d'avisar els anteabalots, que ho comuniqui al jutge immediatament, també és, sens dubte, un, un mecanisme de, de control, de saber què és el que passa. El CIES n'hi havia com més de docents a tota Europa. És el mateix model que aquí? Cada... O sigui tenen característiques comunes però cada país té les seves particularitats o sigui, per exemple en el temps de l'internament a l'estat espanyol són un màxim de 60 dies a Alemanya poden ser fins a 18 mesos a, a França són 45 dies, o sigui, depèn de les legislacions nacionals de cada, de cada país i les condicions d'aquests centres també depenen molt de, de cada país. O sigui, tenim coneixement de les deplorables condicions dels centres de Grècia, dels centres de, de Malta, dels centres bueno, dels països més mediterranis o més de la frontera sud. Després, doncs, hi han pel que sé, als centres dels països més nòrdics, doncs, eh, potser en quant a infraestructures poden tenir millors condicions, però això tampoc suposa que la situació de les persones allà pugui ser gaire millor, perquè, eh, per exemple, això a Alemanya, la situació d'incertesa de què passarà amb la vida d'aquestes persones es pot fins fins a 18 mesos finalmente entonces la situación que estás comentando recuerda a lo que pasa en Estados Unidos que también existen centros de este tipo lo que ocurre en mismo México porque tienen que detener a toda la migración que viene desde desde Centroamérica, para la gente en general eh, alguna recomendación para la gente que descubre o sabe de este tipo de situaciones ¿qué se le puede recomendar? ¿tú qué palabras podrías decir? lo primero que habría 10 de decir es primero que tengamos los ¿no? que si que hiam conscients de eh, en nom de, de les fronteres de les polítiques migratòries que s'està eh, discriminant absolutament a les persones per eh el lloc d'origen, no? Perllà on, on has nascut, no per la situació pel, pel per l'actuació personal, el que hagis fet o el que hagis deixat de fer, sinó que a unes determinades persones se'ls dona un tractament absolutament diferenciat que d'unes altres. I a més a més, a part d'aquesta eh, situació discriminatòria de per si que suposen aquests centres d'internament i aquestes polítiques migratòries, a més a més, les condicions en què s'estan donant vulneren absolutament els drets humans. O sigui, és una situació que cap persona voldria viure en si mateixa. Siguem conscients de una mica, les repercussions de, que tenen determinats tipus de, de pensaments o de, o de dir bueno, si pues sí, són els estrangers, són els altres, a mi no m'afecta. si sí que ens afecta, o sigui, aquest, que aquests centres existeixin aquí defineixen el tipus de democràcia que tenim, que és una democràcia absolutament eh, falsa, perquè s'està tractant diferent a les persones que convivin, als diferents ciutadans, s'està donant un tracte diferenciat. Llavors, I s'està, o sigui, a tots els estats europeus que s'omplen la boca dient que som estats de dret, on es garanteixen els drets humans, és absolutament fals. S'està garantint alguns drets humans a algunes persones. I no deixem que això, o sigui, si, si, no fem, si tanquem els ulls, i deixem que això passi. O si sigui, Aquestes privacions de drets van a més i cada vegada s'accenten a altres sectors socials més amplis i, i no es pot permetre o no podem permetre que els governants visquin alegrament pensant que això és així perquè ha de ser així i no hi ha una altra opció. O sigui, hi ha altres formes de... Bueno, de conviure i de que les, les, la democràcia doncs, es pugui entendre amb totes les paraules que és amb un tracte igualitari i no discriminatori. Amb informació de Gemma Parera, locució Carlota Alegre i edició de César Rojo.